Учителя Петър Дънов Бен Садуно Божественият промисъл Но и космите на главата ви всичките са изброени. И така не бойте се. Вие сте от много връбчета по-добри. От Лука 12 глава 7 стих Съвременните хора трябва с много аргументи, факти и логически заключения да убеждаваш, че има божествен промисъл, който чрез известни закони направлява човешкия живот. Всички мисли, желания и действия се определят от известни закони. по Понякой път на той, което се случва в живота, което е странно за нас, ние даваме криво тълкуване. И вследствие на това сме си образували с течение на времето и в ред поколения една чудновата философия, че всичко в света било произволно, т.е. че нямало ред, порядък, че правото било на силния, на умния, на хитрия и така нататък. Има ли нужда да доказвам че това е голямо заблуждение. Като наблюдаваме живота на Христа, виждаме, че Христос всякога е обръщал внимание върху малките неща. Той казва направо на учениците си «Не бойте се, вашият живот е осигурен». И им привежда пример, че от пете връбчета нито едно не пада на земята без волята на Отца, защо Христос не е взел едно връбче а е взел числото 5 тук има един закон и всеки който се намира в този закон на числото 5 той не пада без волята на Отца с второто сравнение Христос ни казва вие сте осигурени космите на главата ви всичките са изброени и спира там може да си кажем Каква важност има, че нашите косми са били изброени Именно там е важното За да бъдат преброени тия косми от Господа За да ги държи Той в своята сметка Те трябва в себе се да имат някакво значение А знаете ли колко са тия косми на главата? Мнозина са ги преброявали някои хора имат 250 хиляди, други 320 хиляди косама. И за всички тия косми се държи сметка от Господа. Както един градинар държи сметка за своите плодни дървета, туре на всяко дравче номер. Ние можем да изтръгнем един косъм от главата си и да го хвърлим, но този косъм извършва известна служба, извършва много голяма длъжност на главата ни. Ако сега се впусна да ви разправям за значението на космите, аз ще се отвлека от въпроса, но ще дойда на сравнението с връбчетата, което подразумява, че нашият духовен живот е под закрилата на Божествения промисъл па и сравнението с космите на главата подразумява от своя страна, че и физическият ни живот е тъй също под закрилата на същия божествен промисъл. Необходимо е да се създаде в нас вяра в този промисъл, защото само когато вярваме в него, ние можем да се развиваме правилно. Всяко съмнение което прониква в умовете ни и в сърцата ни, че в света нямало промисъл, ни отдалечава от правилното разбиране нареда на нещата и ни кара да се стараем да си създадем друг ред и други правила, съобразно с нашите възгледи. Мъж и жена. Като се оженят, мислят, че Господ им е турил власт. Мъжът казва... Ти при майка си си живяла така, но сега в моята къща влизаш под нов закон. Аз съм малко сприхав, честолюбив. Лесно се докачам да се пазиш, защото ако ме обидиш, ще приложа този строг закон. Жената пък казва на мъжа си. Аз съм много чувствителна, деликатна. На работа не съм научена да ме не караш на тежка работа. Ако престъпиш този закон работите веднага ще се изменят Както виждате всички хора се приготвят свои закони Но какво става в края на краищата Скарват се и двамата Защо? Защото положението което те са взели е фалшиво в самите основи Истинската добра женитба не е нещо, което е направено на земята Три вида женит би има. Едни, които се извършват на небето, други на земята, а трети в ада. Едни, извършени от Бога, други от хората, а трети от дявола. Когато встъпите в брак, установен от Бога, той ще донесе любов, мир и радост в дома ви. Между мъжа и жената ще има съгласие винаги. Лоша дума няма да се чуе. Те ще прекарат блажен живот. Когато ви се единят хората, то ще бъде само да се усъвършенствате. Ще има между вас стъркане, за да се изгладите, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божия творение, а човешко, според вашия ум ще бъде и работата ви. Когато Господ прави една работа, като всемъдър, всичко добре нарежда. Когато хората уреждат нещо, ще го наредят до толкова, че все да има търкане, което е необходимо за самоусъвършенстването, за изглаждане на характера. Когато пък дяволът ви жени, тогава в къще сигурно ще има раздор, разврат, всичко лошо. Във всеки дом, дето има такъв живот, женитбата е станала от дявола. Проче, дайте на всяко нещо неговото точно определение и не смесвайте Божиите действия с човешките, нито пък с дяволските. За да можем да мислим правилно и логически, ние трябва да разбираме източника на нещата. Ако има нещо разумно в днешните науки, то е това, дето те установяват, че в света съществуват известни закони, които регулират отношенията на нещата, на елементите, на телата. Имаме установени закони на физиката, на химията, на човешката душа, които закони урегулират отношенията на нещата и никой не може да престъпи тия закони, без да понесе последствията в един или друг смисъл. И така, има три вида хора. Едни, които схващат нещата по-божествено му, други по-човешки и трети по-дяволски. Първото положение е когато схващаме нещата, както са отредени в началото от Господа. Второто е, когато човек мисли, че Господ не се меси във всичките неща и че ние трябва да се намесим, за да поизгладим тия неща. Когато Господ направи една работа, ние казваме Господ не е могъл да я доправи, чакай да я коригираме. Трето положение е когато всеки сам иска да стане Господ. Преди хиляди години хората са схващали нещата по-божествено но в опадъка си те са изгубили това схващане. Па и вие, когато сте в добро настроение, в душата си вярвате в Бога. Вървет ли работите ви добре казвате, слава Богу, Господ се грижи за нас Но щом дойде нещастие, казвате Господ ни забрави На какво основание твърдите, че Господ ви е забравил Че Той е причината на вашите страдания Господ казва Понеже вие ме забравяте И аз ще ви забравя Ако вие се отдалечите от Него Той ще се отдалечи от вас някои мислят, че Бог, който е неизменен, постоянен в своята любов, когато почнат да се отдалечават от Него, Той ще трябва и тогава да тръгне подир тях, като майка подир своето дете и да вика «Чакай, синко, не се отдалечавай от мен!» Не, Господ седи на своето място и когато вие казвате Господ се отдалечи от мен. Аз разбирам, че вие сте се отдалечили от Него, а не Той от вас. Пътят на движението на някои хора около Господа е правилен, с незначителни изменения. Малко се отдалечи от Него, но пак се приближи, както е пътят на земята около Слънцето. На други обаче, пътят е като на някоя блуждаеща комета. Някой път се приближи твърде много до Слънцето, а после с векове не се приближава. Така и вие, когато се отдалечите от Господа, казвате Забрави ни Господ. Аз ви казвам след 75 години, като се приближите към Него, подобно на халеевата комета, Господ ще си спомни за вас. Зависи от орбитата, по която вие се движите около Господа. Когато наближи пътят ви до Него, Той пак ще си спомни за вас. И сега всички вие се движите по известен път, но вие не можете да ме разберете еднакво. Защо? Защото всички вие не се движете в една и съща орбита. И аз не ви осъждам. Аз гледам на нещата много обективно, философски. Но ще възразите. Такъв е пътят ни. Въпрос е, дали пътят ви е такъв или вие сте го направили такъв. Аз ви казвам, че не е такъв пътят ви. Между София и Варна има железен път, който постоянно се разваля и поглъща големи разноски. Този път Господ ли го е направил? Ако Господ беше го построил, той щеше да бъде построен много умно, но хора са го направили и за това са го направили толкова умно. Ако при постройката на един железен път вие поступите съобразно с законите на божествения промисъл. Никакви нещастия няма да стават. Все пак, техниците имат по-добро схващане за нуждите на постройките, отколкото верующите християни за живота. Те казват, ние трябва да пресметнем математически много добре железницата какви завои и какъв наклон трябва да направи по пътя си, за да се регулира силата на движението, защото ако не се направи това, ще има катастрофа. А християните си думат «Господ е добър, Той промишлява за нас, какъвто наклон и да направим, все едно е». А когато се катурне колата, казват «Не ни вървят работите». Не ще ви вървят, разбира се, защото глупаво постъпвате. Влакът ви се катурва, защото не сте взели в съображение законите на божествения промисъл при установяване за воите на железните линии. Ето защо, вие духовните, в някои случаи ще трябва да си събирате опитност от светските хора учениците им станете не е срамота да бъде човек ученик а когато дойде до духовните работи непознати на светските хора там вече последните трябва да бъдат ваши ученици навсякъде не може да бъдете учители някъде ще бъдете учители, някъде ученици Божественият промисъл е строго определил всички неща и явления. Нищо не е случайно. Всички събития, от какъвто характер и да са те, физически, психически, обществени, се ръководят и направляват от едно висше същество, което бди за техния ход. Те както поставят машинист да бди върху машината на трена, защото животът на пътниците зависи от машиниста. Така и нашата Земя, която се движи в пространството, има свой машинист, който по някой път туре в машината повече огън, по някой път по-малко. Пътят и на Земята има известни кривини за вой. Земята някой път се приближава до някоя по-голяма планета, която и въздейства те са работи далечни, които в бъдеще ще изучавате и разберете. Но сега за Божествения промисъл, който е необходим за вас, ще ви приведа един пример, един разказ, който може да вземете за предисторическа легенда, защото събитията, които се разправят в него, са неимоверни, алегорични, някой отнася този разказ към времето на Соломона, но тие неща, които се споменават в разказа, се отнасят към много по-ранна епоха. Разправят, че някога имало един много учен и умен цар, който разбирал езика на всички животни. Като събирал животните всяка година на събор, той ги учал, наставлявал ги и в край на краищата Заключавал своята реч с думите Онова, което Господ е направил, никой не може да го развали В един от съборите присъствали два големи орела, наречени Рока Един от тях казал Аз мога да разваля онова, което е Господ направил Царът казал Много добре, докажи това фактически И разпуснал събора същата година се заомъжвала дъщерята на друг един цар, пак за царски син. Когато ги венчали и те се връщали от храма, радвайки се един на друг, спуснал се един от орлите, задигнал невестата, отнесъл я на един далечен остров и я свалил в гнездото си на едно голямо дърво. Младоженецът Останал сам без другарка. Отчаял се и тръгнал да пътува. Качил се на един кораб. След няколко месеца плуване, корабът се разбил и вълните изхвърлили отчаяния пътник на същия остров, на който била отнесена другарката му. Започнал той да се оплаква на Господа. Не стига ли ми, Боже, нещастието, че изгубих жена си, ами сега да бъда изхвърлен на този пуст остров, по-добре да не бях се раждал. Жена му, която била в гнездото на същото дърво, под което младоженецът оплаквал съдбата си, чула, че плаче човек, слязла и като видяла, че е същият нейн мъж, скрива го в гнездото като наближило времето за следващия събор на животните, дохождат двата орела, вдигат гнездото с невестата и го занасят на събора. Царят започнал отново своята беседа и в края пак заключил с думите, което Бог е направил, никой не може да го развали. Тогава орелът се обадил пак. Аз развалих едно дело на Господа, Докажи, му рекал царят. Когато орелът разправил историята на сватбата, царят поискал да види невестата. Орелът извикал на невестата да излезе из гнездото, но когато излязала тя, с нея заедно излязал и младоженецът. Орелът, като видял, че онова, което Господ направил, той не можал да развали, пръснал се от гняв. Под Орел трябва да се разбира човешкият ум. Ние казваме по някой път, че можем да развалим онова, което Бог е направил, да изменим формата на нещата, но в края на краищата нещата остават тъй, както Бог ги е наредил, а ние, като горделивия Орел, в яда си се пукаме. Съвременните учители на всяка крачка казват Опичайте си ума С глупости светът не върви Аз казвам Благодарете на глупавите Защото Господ Заради тях държи света По-умни духове от дяволите В света няма Влизали ли сте в тяхното царство За да видите как живеят Говорите за човешка интелигентност, но ако слезете при тия паднали духове, ще намерите понятия и за физика, и за химия, и за душевни проявления. Много знания да излъжат, да измамят, да направят всичко. Ала техните знания не може да внесат ред и порядък в нещата, защото не почиват върху ония елементи, които могат да циментират живота. Знанията трябва да се циментират чрез божествената любов. Следователно, когато някой говори за знания и за факти, питам, имаш ли цимент да циментираш тия работи? Ако имаш този цимент, действително имаш божествени знания. Но ако имаш голи факти без цимент, те не може да бъдат в услуга. Аз ви питам. Ако вие съберете 200 хиляди или милион овчи влакна и не знаете как да ги съедините, какво ще ви ползват те? Само когато ги изпредете и ги изтъчете по определен начин, може да си скроите дрехи и да се облечете. По същия закон когато можем да циментираме вътре в себе си нашите мисли, нашите желания, чрез този божествен цимент, божественият промисъл, ние ще можем да скорим дреха, с която да облечем своята вътрешна голота. Проче, необходим ни е този промисъл, за да можем да живеем и да се развиваме. И за това Христос казва «Не бойте се!» И пита «Защо петте връбчета не падат?» Вие имате цифрата «пет» и другаде. Пет чувства, пет пръста, то е емблемата на човека на земята. Числото «пет» представлява човека, умния, мъдрия човек, и казва, че този мъдър човек – не пада до тогава, докогато не сгреши. Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете. В деня обаче, в който сгрешите, Господ ще позволи едно от тия връбчета да падне на земята. А щом падне, ще почнат да падат и космите ви от главата, което ще рече че ще почне да се разрушава вашият живот. И тъй, имайте винаги предвид, че Божият промисъл бди върху вас до тогава, до когато вие вървите неотклонно по Неговите закони. Отдалечите ли се от Него, вашият живот почва да се разпада. Обърнете се пак към Слънцето на този промисъл, за да почне растението наново. 6 юни 1915 г. София